Одного ранку, через три дні після розмови з містером-владом у губернаторському домі, Істерлінг підійшов у шлюпці зі своєї шхуни до борту Сінкольягас. Випхавши важке тіло на шкафут, він зразу ж почав роздивлятись на всі боки своїми гострими чорними очима і побачив, що Сінкольягас був не лише добре обладнаний, але й бездоганно доглянутий. Палуби надрайно! Снасті згорнуто, все на своєму місці. Мушкети стояли в козлах біля грощогли, мідь на бачках з питною водою сяяла, наче золото під яскравим сонцем. Кінець кінцем не такі вже недотепи були ті каторжники, з яких складалася бладова команда. На шкафуті капітана Істерлінга зустрів сам містер Блад. У своєму чорному, аптованому, сріблому бранні він мав вигляд іспанського гранда. Він скинув капелюха з темно-червоним страусовим пером, змахнув ним, схиляючись у глибокому поклоні, аж пасма перуки звісились у нього перед обличчям, наче м'які вуха мисливського собаки. Біля нього стояли Натаніель Хакторп, Приємний на вигляд джентльмен, такого ж віку, як і містер Блад. Його спокійний погляд і чисто виголене обличчя свідчили про гарне виховання. Джеремі Піт, молодий, біля вочубий корабельний майстер Сомерсета та на високий на зріст кремезний Ніколас Дайк, який колись був молодшим офіцером і служив під рукою короля Якова. За тих часів, як той був ще герцогом Йоркським. Жоден з них не скидався на голодранця, хоч і й дуже цього хотілось. Навіть великий, дуже і хрипко хрипкоголосий Волверстон задля такого випадку втиснув свої м'язи в іспанське манаття. Відрекомендувавши своїх товаришів, містер Блад запросив капітана Бонавентури до великої каюти на кормі що своїми розмірами та багатим умеблюванням перевершували всі, до яких капітанові істерлінг траплялося заходити. Слуга Негр у білій курці, хлопець найнятий тут же на тортузі, вніс, крім звичайного рому, цукру і лимонів, пляшку золотистого канарського ще з старих корабельних запасів. Його містер Блад гостинно рекомендував своєму непроханому гостю. Пам'ятаючи застереження носія до Жерона про те, що капітан Стерлінг чоловік небезпечний, містер Блад вважав за розумне приймати його з усією люб'язністю, бо, почуваючи себе невимушено, той може виказати, в чому саме він може бути небезпечний. Вони посідали на покриті чорними подушками лави довкола столу з Чорного дуба, і капітан Стерлінг почав щедро вихваляти канарське щоб якось пояснити, чому він його стільки п'є. Потім перейшов до справи, спитавши містера Блада, чи той бува не змінив своєї думки відносно продажу корабля. «Коли ви передумали, – додав він, кинувши погляд на чотирьох товаришів Блада, – то, зваживши на те, поміж скількох людей буде поділено гроші за нього, ви побачите, що я великодушний». Він сподівався справити на цих чотирьох враження своїми словами, але незворушний вираз їхніх облич спонтеличив його. «Ви просто марнуєте час, капітане», – похитав головою містер Блад. «Хоч там що, а сінко Л'ягас, ми збережемо для себе». «Хоч там що?» Широкі чорні брови із терлінга полізли на його вузький лоб. Та ж ви не такі дурні, щоб вирушити до Європи, а ж? Ну що ж, тоді я перейду просто до діла. Я роблю вам одну пропозицію, якщо ви не хочете продати Сінколягас, а саме. Приєднуйтесь із цим кораблем до нашої Бонавентури, до її ризикованих і щасливих пригод. Він гучно. Зарихотав, з власного дотипу показавши білі зуби, що блиснули в заростях великої чорної бороди. «Ви робите нам честь, але у нас немає бажання займатися піратством». І Стерлінг не образився. Він махнув широкою, мов дошка червоною долоною, ніби відмахнувся від цього слова. «Я пропоную зовсім не піратство». «А що ж? Чи можу я вам довіритись?» Спитав істерлінг, ковзнувши поглядом по чотирьох бладових товаришах. Ми не змушуємо вас це робити, і, як би там не було, ви марно витрачаєте час.